Poštovani slušatelji Miri, dobro dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju u Franjevačkom svjetovnom redu. Danas s jednom vrlo konkretnom temom A, govorit ćemo zapravo, pa krenut ćemo od zaštite okoliša, ali onda idemo vrlo konkretno na jednu temu za koju sam siguran da ste vi sami primijetili u medijima prošlih nekoliko mjeseci, o jednom projektu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu. O tome se u zadnje vrijeme možda malo manje govori nego što bi trebalo. Mi ćemo nastaviti u ovoj emisiji zapravo podignuti tu razinu svijesti da i sami shvatimo koliko su važne te teme, koliko je važno naš pravilan stav zapravo prema zaštiti okoliša, prema upravljanju a, svim nekim ključnim nacionalnim interesima i s, vjerojatno ćemo na kraju svi skupaj prepoznati neka nova bogatstva za koja možda i sami niste znali da ih imamo ovdje u Hrvatskoj zato smo danas i pozvali u goste našeg stručnjaka i prvog gosta Tončija Tadića a, koji nam dolazi s instituta ali zapravo i danas nastupa i kao predsjednik nevladinog think tanka Euromediteranski forum, znanstveni suradnik Poštovani gospodine Tadić, dobrodošli. Poštovanje vama i vašim slušateljima. Prije nego što dođemo do pitanja zašto je vama toliko stalo do ovih tema kojima mi danas razgovaramo, reći ću da ćemo i kroz pola sata uključiti i uživo u živu emisiju Framiju Džolana, ravnatelja Franjevačkog instituta za kulturu mira i on će govoriti o njehvalj vrednoj inicijativi. A uh, mislim zapravo da će ovo biti super prilika da uđemo puno, puno dublje u ovu temu koju u zadnjih uh, nekoliko mjeseci slušamo u Hrvatskoj u medijima. Ja ću za sam početak uh, zapravo krenuti od onog što sam je najavio o, o zaštiti okoliša. Mi kad govorimo zapravo o ovoj emisiji, kad govorimo kroz hranjavačku uh. perspektivu, krećemo... Cvetoga Franja kao zaštitnika I, i znate i sami već bilo je nekoliko inicijativa u Hrvatskoj kojima se željelo senzibilizirati javnost da prepozna koliko je zapravo to važno da svatko od nas postane aktivan sudionik svih javnih rasprava a ne samo da guramo glave Poput Nojeva i da kažemo netko drugi bi to trebao, mm. Ton Tadić ili Zoran Milić, naš <laughs> da, da. Jasno. brat, ili bilo ko drugi. Ja? Dakle, u tom smislu, prvo pitanje koje bih vam htio postaviti danas, od kuda vaš toliki interes zapravo za ovu temu, ovu konkretno koje ćemo mi danas govoriti, ali siguran sam da vas veći dio javnosti prepozne upravo po tom zauzetom djelovanju Uh, za, Jadran. za Jadran, ali no. i za sve naše ne. resurse. Pa ja sam uh, oni, oni koji znaju moje ono političko djelovanje, znaju da sam ih bio uh, u onim strankama koje su se bavile za očuvanje nacionalnih interesa. A ja, a Prioriteti nacionalni interes je u stvari očuvanje nacionalne baštine, dakle periodne i povijesne s jedne strane, a s druge strane očuvanje zdravlja nacije. Dakle, uh -huh. ja, ja, ja ne vjerujem da postoje e, važni nacionalni interesi od toga. Treći, naravno, blagostanje nacije. Uh -huh. Dakle, te, te, te tri stvari su mi uvijek zaokupljale i mislim da bi trebale biti u, u vrhu prioriteta, liste prioriteta svakog hrvatskog političara neovisno o tome kojeg je političkog svjetonazora. Ono što je također posebno e, bitno naglasiti da je danas u Europi zapravo moderno da taj svijest zaštiti okoliša e, dijele sve stranke na sceni. Dakle, nije dobro da posti samo jedna e, stranka koja djeluje kao svobrsna sekta Mm -hmm. koja, koja kaže da je ona jedini pravi zagovornik zaštite okoliša, nego je puno bolje da takvu svijest imaju doslovce sve stranke na sceni, dakle i one na takozvanoj ljevici, one na takozvanoj desnici, one na takozvanom centru, jer se onda lakše može postići nacionalni konsenzus o, o nekim doista važnim temama. A mi smo eto, kao nacija, radi zahvaćenosti ratom i cijelo niste drugih razloga 90-te, dakle, ranih 90 dok su ostale tranzicijske zemlje eh, definirale što su to nacionalni interesi, i što zapravo trebaju svim silama braniti. Mi smo bili zahvaćeni ratom pa su mnoge teme, pa tako i zašto okoliša ostale u sjeni. Dakle, nema doista gospodarske djelatnosti, niti općenje, javne djelatnosti koja ne obuhvaća pitanje zašto okoliša. Samo da navedim taj banal primjer koji ljudi često puta zabravljaju. Ratna aktivnost eh, je bila jako štetna za hrvatski okoliš, ne samo radi gorenja eh, u u, uh, rafineriji Sisak, ne samo radi raketiranja, bombardiranja naših uh, tvornica, nego i radi toga što je svaka granata zapravo, svaki eksploziv je u, u biti kancerogen. Mm -hmm. <laughs> Svi oni sadrže e, kemijski štetne tvari, sve to zapravo e, nešto što narušava okoliš, e, sve to zajedno sa aminama nepopravljivo nanjelo štetu hrvatskom okolišu i treba će generacije i generacije uložiti silne napore da se to sve skupa o, očuva. Ali e, i vrati u pravobitno stanje. Međutim, ta svijest o potrebi zaštite okoliša, ta svijest o potrebi stvaranja svoje sprege gospodarstva i brige okolišu je nešto što bi svaka hrvatska vlada morala imati u vidu. Ne? Kad smo se pripremali za emisiju, onda ste i sami rekli da često se zapravo vidi u našoj javnosti da a, previš ima tih partikularnih interesa. Pa onda čak i na razini naših institucija jedna institucija se bo bavi samo gospodarskim rastom, druga se bavi samo zamizir štitom okoliša. Nedostaje ta interdisciplinarni pristup sveobuhvatni, koji bi ozbiljno promišljao zapravo kako da obuhvati sve komponente. I kad uh, se ostvarnemo na ono što piše u našem ustavu, a to je da se svakome jamči pravo na zdrav život i obvezuje no. se država da osigurava uvjete za zdrav okoliš, i ako iz toga proizlačimo sva druga prava, onda se zaista čini da to mora ići jedno s drugim, da ne može biti odvojeno. Išao bi, ja, i, išao bi još dublje. a To je jedno temeljno pitanje koje stalno postavljam po svim kolegama koji se bavili politikom ili se bave politikom. a to je, to je jedno temeljno pitanje. Ko je, je svrha postojanja Hrvatske države? Svrha postojanja Hrvatske države, to je definiruo još otac domovine o snjevač stranke prava dr. Ante Starčević, svrha postojanja neovisne Hrvatske države je blagostanje Hrvatskog naroda. <laughs> zato ona postoji ne zato da imamo zastavu, grbi, himnu da imamo presjednicu, da imamo vojsku i da adiramo nogomet po tom zastavu ili uslupamo na olimpijadi svrka postoji na samostane države je blagostanje naroda a blagostanje naroda je naravno besmisljeno ako se te menje na istradobnom uništavanju svega oko sebe Dakle, možda ti napravi silni profita postoješ pilanu na plitvice u maksimir, ne. Profitir, trenutno, ali, ali koje su posljedice, ne. To, o tome e, treba misliti. E, Često puta se također u javnosti vuku kon, e, predrasude u smislu recimo da je jedna grana gospodarstva silno štetna, a druga zapravo nije baš toliko. Ne? Pa ćete recimo ako pokušate napraviti tvornicu negdje na Adronom, ako ona je ona bila skroz minijaturna imati silan otpor stanovnistva radi, radi zagađenja ne? navodno. Uh -huh. Ali ako iste toljna, napravite golemi hotarski kompleks e, s kojim ćete unerediti desetke hektara zemljišta i s, e, s kojim ćete zapravo potpuno promijeniti sliku tog to, to dijela obale ili otoka sa strahovitim povećanjem proizvodnje otpada, e, otpadnih voda, e, prometa i... E, Dakle, nepopravljivo ćete uništiti jedan solidan dio obale, svi će reći, a čujte, to je posve normalno, to je turizem. Dakle, ja sam kroz sve svoje i intervjue i članke ukazivao zapor na ta potpuno bedasta dvostruka mjerila. Dakle, Hrvatska je u situaciji da mora razmišljati o svom razvoju, ali jednako je tako, je vrlo loše da se postavi na način, mi smo jako siromašni. Pa kad se obogatimo, onda ćemo početi misliti o tome što je štetno za okoliš. Mm -hmm. Onda će biti kasno. Mm -hmm. Tako da e, mi trebamo početi odmah, trebalo je početi odmah i e, trebamo gledati primjere drugih zemalja, što rade i kako rade i imati tu jedan solidan balans, dobro promišljanje zapravo što je prihvatljivo, a što on nije. Koliko je to rezultat toga da mi zapravo o tome vrlo malo učimo i od osnovne škole pa skroz do fakulteta, koliko smo svi skupa educirani i osviješteni. Pa dobro, ova starija generacija uh, zna da se o tome u školi uopće nije učilo. Da. Dakle, govorilo se o tome da je zemlja bogata e, i da se može raditi što god hoćeš. Pazite, ali taj cijeli e, koncept upozoravanja djece na važnost zaštite okoliša zapravo nije bio uopće prisutan 60-70. godine. Popazite, govorimo o tome da su 50-60. godina Amerikanci rješavali da radiaktivni otpad basanjem u oc, oceanske dubine. Danas to niko lud ne me pravi, ali... E, Svaki napredak u znanosti, svaki napredak u istraživanjima, u kemiji, u biologiji, u fizici, zapravo donosi nova znanja i stvara nove spoznaje na koje znači se odnosi prema okolišu, pa onda to opet ulazi u školski sustav i svaka nova generacija švjesnije od toga, ne? Da, sad zapravo za, u zadnjih nekoliko godina se vide određeni pomaci i ulazi taj sadržaj polako i zapravo u obrazovani proces, ali još uvijek se ima osjećaj kao da jedan dio Hrvatske ne interesiraju toliko problemi drugog dijela Hrvatske. Pa onda recimo imate da. jedan dio Slavonije ili nam, navodim samo za primjer, može da. biti bilo koji drugi dio Prigore na primjer, koji jednostavno ne pokazuju toliko interes za ono što se događa na Jadranu. Ili to točno. Odnosno imate druge efekte da se koji put postoje populistički neki uh, potezi koje država mora učiniti uh, uh, da se protiv njih bori uh, svim, svim silama. Uh, Najveći jedan primjer, koliko god to bilo nekom je teško čuti, dakle Hrvatska kao država mora imati nacionalno odlagalište radioaktivnog odpada. Jer se mora imati. Mm -hmm. Trenutno je najveće skladište na isto ručje Bošković tu na sred Zagreba. Da, blizu nas. E sad pasite, u sred naselja, mislim ja živim daleko odatle, ali radim doslovce 20 metara od toga. Mislim kao što vidite, živ sam. To je posprejeno po svim standardima, ulovnim kontejnerima, u rosfray bačvama, u betonu. Dakle ja stvarno ne vidim problema da se to stavi na, u u neku lokaciju gdje će biti stalno daleko od naselja, tamo gdje je to geološki moguće i gdje nema potresa, gdje nema podzemnih voda i slično. Hrvatska godišnje proizvede e, toliko da za 20 godina napunite jedan šleper. Mm -hmm. Sa, e, ali, dakle, ne, ne samih izvora, nego u kontejnerima. To, u to ulaze svi ovi javljači požara e, po sobama, radioaktivni gromobrani, svi ovi markeri koje dobijate u bolnici kad idete na ct snimanje ili na pet snimanje. Mm -hmm. e, s, dakle, sve to ulazi u nešto što, što država, ako je ozbiljna, negdje mora smjestiti. Čovjek je to da gradiš kuću bez, bez kanalizacije. Mislim, svaka država to ima, čak i bez, bez nuklearkine. To kod nas iz nekog razloga nikad nije bilo rješeno. Mm. E, dakle, hoćemo reći da imamo jedan, jednu potpuno hipokriziju. Ne? S jedne strane, potpuni nemar za velike projekte koji mogu biti dugoročno strahovito štetni, a s druge strane e, populističko pumpanje u pojedinih tema koje su, koje, koje su zapravo marginalne i koje se daju jako dobro riješiti. Ne? Tako da e, eto svim se pozivam na razum i na e, razboritost e, kod, kod donošenja odluka o, o tome i naravno na jednu javnu svijest o tome koji su efekti pojedinih po takvih poteza. Kad govorimo zapravo o ovoj temi koja, koja je danas naš glavni predmet, a to je istraživanja u Jadranu, um, jako je zanimljiv bio podatak tu kojeg sam našao da na talijanskoj strani sad već postaje 110 proizvodnih bušotina, Tada. 38 naftnih, ako se ne varam, no. ovo su plinske, a evo ja osobno nisam znao za taj podatak i ako toliko puta smo pričali o Jadranu, no. nitko to ne ističe. Uh, kolika ta razina informiranosti? je bitno zapravo da bi uopće mogli razgovarati o takvoj temi. Ja bi zapravo cijelu stvar sveo na nešto što je suštinski, a, to je da li to nama doista treba mm -hmm. i drugo je što ćemo s tom naftom ako je mi stvarno nađemo. Idemo igrati otvorenim kartama. Najjednostavnije. Da? Najjednostavnije. Dakle, svi kažu da e, bilo, je bušenja, e, u e, bilo je bušenja u Hrvatskoj 90-ih, bilo je bušenja u Hrvatskoj 70-ih i 80-ih. Točno je. Titova, jugoslavija i Tuđmanova Hrvatska e, su e, bušile Jadran. To je točno. Ali je pazite... Da, ne, ne, ali, ali pazite, što se događalo? U to doba ste imali situaciju da je postojala e, nacionalna naftna kompanija koja je radila ta probna istraživanja. Imali ste nacionalnu naftnu kompaniju INA koja je preuzimala tu naftu i prerađivala je. Imali ste nacionalnu naftnu kompaniju koja je te derivate prodavala na domaćem i stranom tržištu. Imali ste na krvog kraja, ako baš hoćete, i kemijsku industriju. Od mm -hmm. diokija do petrokemije kutina koje su koristile proizvode tih istraživanja. Vi danas zapravo nemate nacionalnu naftnu kompaniju, ona je pod kontrolom bađara. Istraživanje u Jadranu neće raditi nacionalna naftna kompanija Ina nego Koznako koji se već prijavio. I kad mi onda uh, ministar gospodin ministar kaže da oni koji uh, su protiv bušenja u Jadranu su oni koji ne žele da pojeftini gorivo u Hrvatskoj. Uh, odnosno da ko je protiv bušenja nafte taj je protiv razvoja Hrvatske. Se pita uh, što je to čovjek, kakve veze ima prihod jedne strane multinacionalke sa cijenom goriva u Hrvatskoj. Pa cijenu goriva u Hrvatskoj više ne određuje INA na poticaj vlade. Mm -hmm. Nego se formira tržično. Znači dakle, veze nema sa ničim. Dakle, potpuno je drugi ekonomski kont kontekst. Dakle, ono što bih ja kod toga postavio uh, su tri vrlo i, i jednostavno pitanja. Prvo je koliko će to bušenje nafta u Jadranu doprinijeti za u Hrvatskoj. Konkretni podatak. Konkretan podatak. Mm -hmm. Dakle, bojim se malo i ništa. Posadu na tim platformama će činiti stranci uz možda 10-20% Hrvata. Ne, e, e, možda će se nešto zaraditi na obskribi platforme, ali se one mogu obskribljivati iz Italije. Mm -hmm. Dakle, za, za, za, zašto bi se obskribljivale odavde? Drugo, ko će grajiti te platforme? E, ko će ih grajiti? Pa je hrvatski škverovi. Mislim, e, čisto sumnjam, to je vrlo malo Vjerojatno, jer su prilično je malo referenci naših šklerova za gradnju platformi, Nije da oni ne bi znali, nego je stvar u, u tome što se ne mogu navesti poslove gdje su oni to, to doista radili, koje reference. E, Ina je to morala činiti kod nas jer je bila državna kompanija, pa je morala koristiti komponente državnih škverova. Ali zašto bi neka Shell ili neka američka kompanija koristili hrvatske škverove? To da isto nema razlobe, ne? I Treća stvar, što je učijeno u vladi radi ekološke zaštite Jadrana, odnosno posebno glede aktiviranja ekološke komponente ZERPA i još preciznije od zaštite tih platformi od eventualnih terorističkih napada. Dakle, to su vrlo jasna pitanja uh, koja, uh, kad ih polate na taj način, onda... Uh, je cijela priča o tome da talijani buše, pa eto možemo i mi uh zapravo dolazi do potpuno drugog konteksta. Neću sad uopće ulaziti, bar za, za sad, u cijelu situaciju, što bi za nas značilo zagađenje sa, recimo, neke talijanske ili albanske platforme ili crnovarske platforme. Koje se već može dogoditi. Koje, koje se već može ne. dogoditi, ne. Ne, govorim samo šta, šta ćemo mi s time zapravo. Dakle, ako Hrvatska ide u taj cijeli projekt, onda iza njega mora postojati cijela mašinerija što Hrvatska od toga ima. Mm. Dakle, ja vam odgovorno tvrdim. To da to mora svaki građanin shvatiti. Naravno. Da dakle, vlada koja nema blage veze kako eh, pokrenuo gospodarstvo, eh, postoje logično eh, neće imati blage veze kako iskoristiti eh, situaciju čak da, da nađe gomilu nafte. Mislim, mm. Ja, ja tako razmišljam i. To je bila karakteristika i prije, jel' dakle vidimo istu, istu priču i na ma, talijanskoj strani. Ma, nije... ma naravno ali no. s hrvatskoj strani imate eni, Ajib, mm. imate dakle cijelu naftnu mašineriju koja stoji, iza toga imate Eni koji nije privatiziran. Imate, dakle, uh, Eni red za, in, za interes italijanske države. Dakle, ovdje je pro, problem, to se ja nazvao u svom komentaru za uh, katolički mjesečni kana, uh, uh, konceptom razvoja Hrvatske na traženju zakopanog blaga. Mm -hmm. Dakle, što biste rekli o obitelji? Dakle, koja je u besparnici, u krizi, u teškoj situaciji i koja mora zaći stroga, toga, ne može se živjeti. I sad ljudi mogu ići na prekvalifikaciju, mogu tražiti neki dodatni posao, mogu davati instrukcije, mogu se baviti poljoprivredom, mogu prodati komand zemljišta, mogu uh, iznajmit uh, st stan ili iznajmljivati sobe. I sad zamislite, što biste mislili o obitelji koja bi od svega toga odustala i bacila sve svoje snage isključivo na to da svi kolektivno prekopavaju vrtove, voćnjake i njive jer su čuli da je prije sto godina neko tamo za, zakopao kovček sa blagom. Misli ste da im nisu sve svi naske na, mjub, na broju. Ne? Yes. To je prvo pitanje što je palo na pamet. I drugo što je palo na pamet kakav tek luđački plan imaju ako stvarno nađu taj kovček sa blagom. Šta će s njim napraviti? Dakle, to su dva pitanja koja, koja meni ovdje nisu jasna. Dakle, Kako vlada uopće misli Realizirati to što će naći, a e, kad pročitate točno kako izgleda e, prihod od toga e, i što Hrvatska zapravo od toga ima, onda je stvar još, još luđa. Dakle, prema članku šest... Uredbe od naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Hrvatskoj, novčana naknada je prihod dakle, Hrvatske, je, dakle, radi se o koncesiji. Vrijednost koncesije iznosi 10% tržišne vrijednosti dobivenih ugljikovodika. E sad, da regovorim da, da, da je u svim drugim naftnim zeljama to puno više, često puta i 20%. Ali, nakon toga kaže u članku 9. Te iste u, uredbe, da, je, da Hrvatska dijeli sa privatnom firmom e, dobit, dakle vrijednost te e, nafte. I to tako da e, postotak koji dobiva Hrvatska ovisi e, o omjeru troškova koje je ta firma imala i vrijednosti nafte koja se dobila. Mm -hmm. Pri čemu ta strana firma može dobiti do 90% posto dobiti ako su troškovi bili veliki, a nađeno na je malo, odnosno Hrvatska u najboljim slučaju može dobiti najviše 40% vrijednosti. Hmm. Plus ovaj se to, to je jedva polovica. E sad, uh, u arapskim zemljama u prve tri godine se dobit od nafte i pina dijeli po pola dok se ne otplati trošak bušenja. A nakon toga strana kompanija dobiva svega na 30%. dakle posto dakle oni su potpuno drukčiji dakle ja priamo što uopće priđemo na priču o e, ekološkim aspektima Mm -hmm. uh, idemo najprije rašistiti uh, tu priču sa novcem, jer se ovdje neprikidno pumpa javnost sa pričom uh, šteta ne probati. Uh, evo, italijani su to napravili, ako probamo, dobićemo ćemo silne novce. A stvari baš nisu toliko jasne. Ima još jedna dosta važna tema koja se direktno odnosi na ovo, a to je da se u nekoliko dokumentata ističe, pa čak i ovoj saborskoj interpelaciji koja je uh, podnesena, uh, da ne postoji strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjima u Hrvatskoj. Hrvatska je dužna. Prema... Kako je to moguće da imamo tolika vodna gospodarstva? Hrvatska, i dakle, vana... Hrvatska je prema direktivi Europske komisije na LeanStrate Framework Directive dužna donijeti strategiju zaštite morskog okoliša i dužno im implementirati. Dakle to nije nešto što Hrvatska može ili ne mora. Mi I smo to, članici... do srpnja ove godine. Da, mi smo ne... članice Europske unije i to svaka članica Europske unije mora dobiti, uh, mora napraviti zato što Europska unija želi da se zaštiti more oko njenih obala. I to je dobro i se to odnosi i na nas i na Italiju i na Sloveniju pazite, uh, jako zanimljivo kako će se Italija prema tome ponašati koja zagađuje Jadran uh, svojim industrijskim otpadom uh, recimo iz rijeke daleko daleko više nego Hrvatska ne? mm -hmm. dakle, to je u svog slučaju korisno i u ovom slučaju će prisili Hrvatsku vladu, ali uh, uh, toga nema, druga stvar koja je meni jako in, in, interesantna je činjenica da je 70. i 80. bilo bušenje na Jadranu probnih da se radilo seizmološka ispitivanja, da je napravljeno na desetke bušotilje, mislim 63 ukupno bušotine su rađene, da je jadran istražen uzduž i popriko. Dakle, Hrvatska prema istraživanjama koja je radila INA zna gdje su po prilici ležišta, zna gdje bi trebalo ići. Ali sad je nevjerojatno da zemlja koja je dakle to radila sa svojim vlastitim resursima, nakon toga zove Norvešku kompaniju da ponovi ta istraživanja. Čemu? čiji je interes bio pozvati stranu kompaniju da ponovi istraživanja za čije se podatke već zna i to da to radi u, u manjem opsegu? Jel to model i u drugim državama bio ili? To nema veze to je stvar nacionalnog resursa kojeg čuvaš, jer je to tvoje kakve vezimo imaju Norveđani I zašto bi neka norveška firma za to znala i, i, i to zapravo ako već imaš podatke iz 70. i 80. koji su bolji od ova što su Norvežani radili. Dakle, ja mislim da će to jednog dana kad se promijeni vlast biti tema za jedno lijepo i, i istražno povjerenstvo. Pa, ovo je dosta stručno tema, tu zapravo se vidi da se može sa različitih aspekata zapravo govoriti ko, s koje god strane, da uđete, vidite da ima jako puno... Pa ima tu još jedan detalj koji je bitan. Dakle, ako je Hrvatskoj doista stalo i stražni nafto i plin, <laughs> imate cijelu panoniju. Napravite istraživanje u ukopnenom dijelu. Radite što god se je volja. Sve je puno lakše e, i, i manji su rizici za okolišć nego kad je to platforma na Što modelu, bi po vašem mišljenju trebalo napraviti e, dugoročno u, u zaštiti Jadra? Dakle, osim što ono nedostaje ova strategija, Sjećamo se i projekte Družba Adrija, uh, balasne vode i sve, sve ostalo, da. Tu se dosta, dosta zapravo uh, govorilo o svim tim negativnim aspektima, ali što bi trebalo zaista napraviti i lokalna zajednica, ne samo nacionalno, često mi zapravo isključujemo tu lokalnu razinu koja je isto dosta bitna, kroz Županije. Me sad, i... mene sad recimo, strašno in interesira uh, reakcija Hrvatske vlade na uh, peticiju koja je bila u Sloveniji ne? E, i na pritiske koje su u Italiji da Hrvatska ne buši jadran. Sad ćete vidjeti e, provalo domoljublja u Hrvatskoj vladi koja će reći ma šta će nas e, talijani ili slovenci pritiskati ili zabranjivati što mi možemo raditi. Ali ja nisam vidio takve domoljubne oštre reakcije kad je bilo poziva da se aktivira Hrvatski zrb. Mm -hmm, mm -hmm. e, dakle, pokažete domoljublje u tom aspektu, a ne sad kad se radi projekt kako omogućiti strane multinacionalki da zaradi na nafti iz Hrvatskog podmorja. Ne? Danas su talijanske regije rekle ne, bušenju, Jadranu. Da, i danu... sve mi strašno interesira kako će vlada sve postaviti. Mm -hmm. Ako se postavi na način da će odbaciti talijanske prigovore, onda ih ja i sa ovom mjestu pozijam, pokažite petlju i aktivirajte zrb. Da. Ne? Na isti način, mimo talijanskih pritisaka kada se to ne radi. Mhm. ako je to pitanje nacionalnog. to pitanje nacionalnog interesa, ne? E, e, dakle ono što je jadan bitno konstatirati, Jadran je usko, plitko i zatvoreno more. Svaka kap vode koja uđe uz e, albansku obalu, pute u Crnogorsku, pa u Hrvatsku, pa do Trsta, pa dolje puni deset godina. Dakle, mora postojati nekakav nacionalni konsenzus, uh, međuna, uh, međunacionalni konsenzus, dakle, talijansko-hrvatski plus uh, crnogorski i o tome što se u Jadrano može raditi. Što god se dogodi ovdje, svi će imati problema. Čak nije, nije nužno da to bude na nekoj od stoji nešto talijanskih plat, platformi, odnosno na budućih, ne znam koliko, hrvatskih. Mm -hmm. Usput bude rečeno, Staganski obal Jadrano nemate nijen nacionalni park. Da Jadranu. Sa, sa Hrvatske strane imate nacionalni park Mnjet i nacionalni park Kornati, mm. što je isto vrlo zanimljivo. ne. E, ne Nemate otoke. E, obala stranijanske strane je pjeskovita. S naše strane je, su kamene hridi, sike, koje puno teže čistiti. Mm. Dakle, e, sve to skupa govori da je, da, je, da je nužan jedan međunacionalni konsenzus svih država na Jadranu o zaštiti Jadrana. Kad se radi o tim projektima. Se radi o tim, na, tim projektima i kol... to, se, to se širi dalje i na, i na pitanje plutajućeg smeća koje dolazi kod nas iz Albanije i, na, i na, naravno na pitanje sigurnosti prometa u Jadranu. Kao da se nismo svi skupa dovoljno bavili Jadranom svi ovih godina. Ja? Ali nama vrijeme jako brzo curi, da. pa idemo sad polako prema kraju ovog dijela. Kako potaknuti javnost da se više aktivira? Imali smo ovu i raspravu zapravo uoči studije i, i tu je bilo dosta interesantnih pa upravo ovakvim emisijama, mm. upravo uh, emisijama u elektronskim medijima, napisima u tisku, uh, raspravama na uh, portalima. Dakle, jednostavno uh, objasniti ljudima da se radi o njihovoj koži, da, da nije svejedno što oni misle. I svaka uh, mora početi voditi računa o tome što građani misle. Uh, dakle, ne radi se samo o tome uh, da je to nekakav međunarodni ili europski standard. Nel'o se radi, jednostavno tome, da riječ o proizvjetim obvezama i o načinu ponašanja zemlji europske unije. Pa čak i ako sami toga nismo svjesni vidimo da nas Evropska unija, unija prisiljava na to, da. Prisiljava, kao što europska unija 2013. u srpnju pozvala Hrvatsku i sve druge članice Europske unije na Mediteranu da proglasi i aktiviraju svoje gospodarske pojaseve uz Zobolu. Dakle, e, e, poslušamo bare bare baremo već nismo poslušali kod Lex Berković no. i kod neki drugi no. tema. Ne? Evo hvala vam doktore Tadić, brzo je prošlo ovo vrijeme, nismo uspjeli otvoriti sve one teme koje smo htjeli da. i idemo sada jedan kratki glazbeni predah, a nakon toga uključujemo i gosta u našu emisiju. Espírito 17.30 minuta i dalje ste u emisiji Poziv u svijetu. U ovom prvom dijelu smo raspravljali zaista jednoj vrlo važnoj temi, ali ništa manje važna tema dolazi nam kroz idućih nekoliko minuta. Kroz riječi Framije Đolana, ravnatelja Franjevačkog instituta za kulturu mira. Framire, dobrodošli. Hvala lijepa, srdačan pozdrav vama i svim slušateljima Radio Marija. Vi smo vama već govorili nekoliko puta u naših nekoliko emisija prošli godina, o raznim aktivnostima i projektima koje ste inicirali, evo spomenuli smo danas i družbu Adriju i tu je Franjevački institut bio dosta angažiran, ali u brojnim drugim uh, projektima u kojima se želeo senzibilizirati javnost. Pa sad me zanima ovaj novi projekt uh, o kojem ćete nam govoriti koji se zove Skrb za dom, otkri radost angažirane Franjevačke ekologije. Što ste novoga smislili? a čujte samo sam reagirao na zaista ozbiljne potrebe našega ekosustava jer mi promatramo ekosustav Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji je visno te u tom pogledu drugog svibnja ovdje u Splitu sazivamo jednodnevni seminar za sve ljude evo koji su nama nama bliski kako bismo razmotrili neka, neka pitanja današnjega, današnjega trenutka, dakle ekologije. A kranji cilj ovoga skupa jest zapravo da e, stvorimo jednu mrežu suradnika kako bismo e, najprije organizirali, onda kasnije podržavali vrlo aktivno jednu za, jedinstvenu ekomapu, e, ekokartu Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Današnja tehnologija informatička omogućuje jednostavno jedan vrlo moćan instrument da pratimo na čitom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine sve ekološke incidente, no ne, ne bismo se na to ograničili, nego, nego bismo također i pratili i pozitivne pomake, pozitivna dijela koja se do, ipak događaju dakle, na, na ovom prostoru. Mm -hmm. Evo, vidio sam zapravo i neke teme koje se spominju od vjersko etičkog vida ekologije, gospodarski vide ekologije, socijalno-politički, pa onda i profit, moć, neznanje kao očiti iskriveni motivi destrukcije doma i života. Pa ovako, želimo, želimo ovu, ovu problematiku jednostavno zahvatiti što, je, što je moguće da dakle, te dakle, širi. Mi, mi ne bismo se bavili tek ekologijom radi ekologije, mm -hmm. dakle nego, nego smo svjesni zapravo da ekološka problematika u, na najdublji, najizravniji način pogađa pitanje života, pogađa pitanje zajednica i na koncu pogađa ono, ono najbolnije pitanje dakle pravednosti prema stvorenju. Mi se držimo onoga načela svetoga Franje koji je, koji je znao govoriti da je ljubav, jedini, pravedni odnos prema svemu stvarenju. Dakle, ukoliko, ukoliko nekako se približimo toj sranjinoj mistici, onda jednostavno mi u današnjem svijetu moramo biti svjesni, dakle, ti ekološki problema i na njih, što je moguće ljudskije, što uvjerljivije reagirati i na koncu da, da to ne bi ostalo na pukovite. Mi se moramo na određen način nešto i ja nešto pošto konkretno činiti. Evo vi zapravo jednom danu, odnosno kroz taj projekt želite napraviti zaista velike stvari, na primjer vodič za prepoznavanje, opis i problematiziranje nekog ekološkog žarišta u zavičaju i globalno, to su zapravo obrasci i upitnici, znanstveno i zakonodavno usvojeni parametri i vrijednosti koji će prepoznati, odnosno pomoći e, sudionicima da prepoznaju koliko je neka praksa u okolišu, u granicama dopuštenog i koliko je destruktivna. Pa ovako, ovaj, ova eko karta ima nevjerojatno dobrih mogućnosti. Naprimjer postoji mogućnost da dakle, da se jedno, preko jedne aplikacije, jednostavno na, sa lica mjesta nekak nekakvog ekološkog incidenta da se netko javi, uslika to, da neki svoj komentar i to se istoga momenta nalazi na, našo, na našoj eko karti. Normalno da, da ćemo to sve i provjeravati, razločivati što je ovaj, utemeljeno, što nije eventualno utemeljeno jer je moguće da netko može slati dakle i, i neprimjerene poruke, ali to će biti isto, istovremeno jedno, jedno mjesto preko četa aplikacije gdje će, gdje će ljudi moći dakle svoja uh, lokalna iskustva, ali će se istovremeno odgajati ljude da i, i globalno, dakle, mislim, barem na ovom uh, prostoru, ovog ekosustava Republike Hrvatske i Bosne i Hrvatske. Mi ćemo imati nekoliko dakle tih tematskih cjelina uh, za početak to će biti pitanje voda, pitanje zraka, tla, pitanje uh, elektromagnetnog zračenja, pitanje otpada i smeća, ali, ali ćemo ostaviti mogućnost da, da, da se taj sustav idograđuje. Imate li u ovom projektu potporu lokalne zajednice? A, čujte, ovako, mi smo, mi smo o, jednostavno najprije išli preko naše Franjevačke mreže, dakle, mm -hmm. preko o, Frame i Franjevačkoj setovnog reda, kao i onda smo preporučili odmah da, da se uključe i svi oni koji su na neki način u bilo, bilo koje kojom kojem obliku suradnje mogu ostati s nama, tako da sam zadovoljan poprilično jer se na neki način a, distribucija tako kažem, tih a, a, subjonika, seminara je poprilično dobra. Dakle, ima i skoro i svih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dakle negdje oko 150 ljudi računam na 150 ljudi, to je jedan nukleus poprivično dobar koji će moći te impulse sa ovoga seminara prenijeti i onda normalno mi nastavljamo, vrlo je, vrlo je bitan u ovom projektu, vrlo bitno umrežavanje dakle svi koji, koji su voljni u ovome na neki način uh, pomoći jednostavno lokalnim zajednicama nekada informacijom, nekada čak i ako treba i jednim zdravijim pritiskom da, da se stvari jedno, jednostavno rešaj. Mi nikad ne možemo prihvatiti uh, da su stvari uh, ekološke problematike uh, nekakva, nekakva proizvoljna problematika. Ona, ona je uvijek dakle, vezana najbitnije za život i mislim što više budemo uh, na tom planu surazivali mi ćemo biti bliže i životu i lakše ćemo afirmirati sve, sve one vrijednosti zapravo koje nas koje živo čine Mi no. Imamo mogu također uh, Uh, potvrditi da na ovom seminaru zaista imamo vrsne izlagače kao što je profesor Stanko Uršić pa ovdje pročelnik na anatomiji doktor, profesor Ivica Grković pa sociologija na katručkom sučevište Ivana Brstilo pa će nam biti uh, sudionici iz Hrvatskih voda koji će uh, na vrlo stručan način jer mislim da nitko nije tako stručno razradio uh, pitanje opterećenja uh, voda kao što je što hrvatske vode dakle oni će predstaviti e, dakle svoja saznanja i svoje uvide e, pitanje voda poglavito u Republici Hrvatskoj a se i u Bosni i Hercegovini pa onda se nam e, doktor Hrvoje Kalunić predstaviti dakle kako će funkcionirati ta ta naša a eko karta, a profesor na, na prometu u vrućilištu u Rijeci Ivica Barišić će predstaviti dakle, viziju državnog prometnog sustava u kontekstu ekologije i državnog razvoja. Mi ćemo u Franjinskom institutu predstaviti uh, već uh, na dosta godina uh, uh, kako je objavljena uh, knjiga o vodama žez na izvoru, pa ćemo tim sudimisima nešto od tih knjiga i podijeliti. A najveće pošto to mladi ljudi mi ćemo e imati jedan sin malo opušteniji program bi se zapravo misimo ekološku problematiku nekako živjeti u dramskoj minijaturi, u anegdoti u poeziji ljubavna mm -hmm. situacija. Dakle vi jedan radni dan i, i rekao bi bih koji će biti prvo inspiracija. Dakle hvala vrijedan projekte, mi vam čestitamo i želimo vam zaista uspješan rad drugog petak. Hvala lijepa. Tko ne bude sudjelovao na ovom seminaru drugog petog, budite sigurni da ćemo nastaviti i komunicirati sa našom javnošću i svatko će se u svakom trenutku moći uključiti. I evo liepa. za sam kraj još jedno pitanje, kakav je vaš stav o procesu istraživanja i eksploatacije uljkova dika u Jadranu? Hoćete li o tome možda govoriti i na seminaru? Pa, definitivno, jer, jer već imamo upita kakav ćemo mi stav zauzeti. Ja, ja bih ja bi to pitanje zaista, vrlo, ono je vrlo ozbiljno pitanje, ali, ali bih volio da ne izlazimo tek onako na, na, na razini emocija, nego da, da pokušamo zaista ovo, pred ovo pitanje stati sa, sa svim mogućim, dakle možda i znanstvenim nekakvim spoznajama i, i proračunima i na koncu ništa manje e, važno da da pre to pitanje stanemo i sa poštovanjem prema tom ekosustavu koga, koga ipak trebamo pitati, makar ga možemo smatrali predmetom kojim možemo raspolagati kako se nama prohtije. Eto, Framio, hvala vam puno što ste se uključili u našu emisiju. Puno uspjeha u ratu i nadam se se čujemo uskoro ponovno. Hvala lijepa. Svako vam dobro. Miri dobro. Pozdrav, do slušanja. Jedan glazbeni predak pa se onda ponovno vraćamo u emisiju. dobro i dalje smo u emisiji Poziv u svijetu, evo treći posljednji dio emisije, jako brzo vrijeme leti danas. Govorili smo dosta važnih tema i čini se zapravo nekako da i u razgovoru sa oba naše sugovornika, sa doktorom Tomćem Tadićem ali i sa Framijom Đelanom dolazimo do istih zaključaka da zaštita okoliša, drživi razvoj, sve to skupano zapravo uči da moramo surađivati zajedno i poticati što više suradnju. Da sami ne možemo riješiti te probleme, pa čak ni gospodarski razvoj. Apsolutno. Apsolutno. dakle, sve što je govorio Framija jolan odnosno Hrvatske i BiH, ja bih podvukao sa dvije činjenice. Prvo da Bosna i Hercegovina nije potpisnik konvencije o daleko prekograničnom zagađenju zraka, što onda dovodi do situacija da ruska kompanija u bosanskom brodu kupi rafineriju i mirno proizvodi i truje slavonske brode i da im ništa ne možete, jer su s druge strane granice u državi koja nije potpisnik konvencije o prekograničnom zagađenju zraka. A zrake, strane, je zajednički. zrake zajednički. zajednički, Drugi je primjer konvencija o zaštiti prekograničnih jezera i vodotoka koje su popisali i Hrvatska i BiH ali pa su čak i pohojni presenici Tuđman i Izet Begović potpisali sporazum o tome, ali to opet ne priječer Buliku u Srpsku da zajedno sa pojedinim političarima u Hrvatskoj gura projekt Gornji horizonti koji kad se realizira, dakle to je serija hidrocentrala u Hrvatskoj Srpskoj koji će smanjiti dotok pitke vode u neretu i povećati zaslanjenje, salinitet, dakle u delti neretve. Zdravstveno na Jadrano pak imamo Italiju koja nije potpisnica protokola uz Barcelonsku konvenciju o zaštiju protokol e, o, o zaštiti e, morskog okoliša od zagađenja sa e, kopna od iz izvora. Dakle, mi se s ove strane možemo ono ubiti od zaštite Jadrana, ali s druge strane koji e, to baš puno e, ne vodi računa o tome. Dakle, e, Hrvatska nije u vakuum. Hrvatska je vezana s strane na Jadrano i na sve ono što rade italijani iz druge strane na druge strane veđane na BIH i na sve ono što se zbija u, u, u BIH u ekološkom i u, u gospodarskom smislu. Da, tu stvarno treba poticati suradnju. Sine, sine strane, s druge strane treba širiti svijest u javnosti o stvarnim gospodarskim učincima pojedinih poteza. Da. Tu se spomenula družba Adrija, ja se sjećam u to doba da je, je bilo priče o dvije sustavne dezinformacije koje su se šile u javnosti. Mm -hmm. Jedna je bila dezinformacija o tome da kad to krene da ćemo zarađivati pa se onda lupalo, 800 milijuna eura, milijardu eura na uh, provozu nafte. Međutim kad čovjek uzme kalkulator pročita taj sporazum u družbu Adri i pročita koliko je bila vrijednost, t, t, t, koliko je Janaš misli, dakle Hrvatska trebala, odnosno Hrvatski, Hrvatski nafto, koliko treba naplaćivati transport tone nafte na 100 kilometara, pa pomnožiš to sa brojem kilometara, pa pomnožiš to sa ukupnim opsegom nafte, dođeš da kod najvećeg opseka prijevoza, dakle kod 20 milijuna tona godišnje, to je iznosilo godišnje Nekakvih e, bruto e, prihod e, od 80 milijuna eura. Pazite, 80 milijuna eura. Mislim, oni koji to ne znaju, HŽ godišnje napravi prihod od 70 milijuna eura što vuče vlakove od granice sa Srbijom do Slovenije. Ne? Mm. E, i obratno, ne? Ne. Dakle, ovo je bruto prihod Janafa. A kad pogledate platnu bilancu Janafa i e, njihove prihode i rashode, onda je neto dobit Janafa od Hrvatska, 10 milijuna eura. Alo, 10 milijuna eura za transport 20 milijuna e, tona nafte godične. 10 milijuna eura je e, otprilike od, od, od e, prihod svih zarebačkih, odvjetničkih ureda, javnobiližničkih ureda e, u Zagrebu. Ej. Mislim, dakle, nije niče nekim ciframa koje se često puta spominju. A kad e, to sve skupa Uh, kad se sve to govorilo, ono se isto govorilo, pa da, ako ne završi kod nas, završit će u, u, u trstu, pa će iz trsta ići ić tankeri. To jesmo, nije, nije, nije točno, jer nema no, cijevi do trsta. No, no. Nema cijevi do trsta, jednostavno, a i čak da se napravi trst, ne može biti izvozna luka za naftu, uh, uh, barem što se tiče preko oceanske uh, trgovine, jer je jednostavno plitak. Malj, dakle, ima, ima pre niski gaz. Dakle, Hrvatsko se često puta kad se branja neki projekti, su, informacije su, su, su informacije i medijska slika pojedinog projekta presudne. Ali mislim da je tu stvar i pojedinaca, i to je zapravo moje uh, zadnje pojedinaca pitanje. Pojedinaca koji služe kao lobisti Na. pojedinih korporacija, a to ne žele priznati. Ali i pojedinaca koji uh, govore o tome da nisu informirani, da koliko mi sami tražimo informacije, koliko Nastojimo, evo, kao vi, vrlo precizno izračunati koliko je tu stvarni učinak, da. pa čak i kad govorimo o tim brojkama prije nego što se uključujemo u raspravu. A ne, li... se bavaju bajke da, o tome, da. o silnim prihodima. A kad to staviš na papir, stvar nije toliko uh, dramatično. Zadnje pitanje zapravo bi trebala biti svojevrsna izlazna strategija. Što svatko od nas može napraviti da se poveća to svijest u javnosti, da jednostavno Dođemo u situaciju da svi raspolažemo sa dobrim informacijama, sa istinitim informacijama i da se pojavimo u javnim raspravama kad se radi o, o takvom nacionalnom interesu. Pa prvo morate imati uopće javnu raspravu predovijete ovdje... za javnu raspravu. <laughs> morate imati uopće organiziranu javnu raspravu. Vi kod, velikog dijela tih projekata uopće nemate javne rasprave. Ja, Cijela ova priča sa bušenjem naftog na u Jadranu je bila zapravo na horu kdo se moralo napraviti jer eto je ministar tako odlučio. Mislim, uh, gdje je tu javnost? Gdje je tu sabor? Uh, gdje je lokalna zajednica? Gdje su uprave nacionalnih parkova? Mislim, uh, gdje je gospodarstvo na Jadranu? Gdje, svi, da. gdje su ostali? Dakle, uh, Većina naših odluka se donosi bez javne rasprave zato što je u hrvatskoj politici uvriježena praksa da se, odnosno očekivanja političke kaste one u Saboru one vladajuće je to dajte nam mandat na četiri godine i ne pitajte nas ništa. Zato su oni protive pokušajima, referenduma i bilo kojoj javnoj raspravi. Dakle, to na koji način oni doživljavaju demokraciju je zapravo potpuni anachronizam. To je doživljavanje demokracije iz sredine 19. stoljeća, a ne iz početka 21. stoljeća, gdje je nužna interakcija, međudolevanje sa biračima stalno. Mi nismo uspjeli danas dovoljno govoriti o turizmu i o toj isto važnoj komponenti i utjecaju koje bi takvi projekti mogli imati na turizam. Ali opet, z strane, ne smijemo ni turizam mistificirati, je, jer, jer zapamtite, se isto na Jadranu, na Mediteranu, niti Libanon nema toliki postotak turizma u bruto domaćem mm -hmm. proizvodom. Niti Liban. U Libanom je 15%, kod nas je 17%. To samo pokazuje da Hrvatska tehnološki tone. E, to nije dobro. Mm. E, e, dakle, Hrvatska je prije e, domovinska rata bila industrijski div. Ja ne kažem da su sve te industrije trebale preživjeti na način na koji su bile za, za, za, zamišljene i u trenutku kad su trebale dobiti poticaj da se moderniziraju, da postanu ekološki prihvatljivije, da postanu isplatljivije, kad su se otvarala nova tržišta mi smo imali rat, pa nismo mogli u, u njih i investirati onih 40 milijardi eura koliko nas je košta rat, 30 za ratno štete, deset za kupnju oružja i plaćanje vojske Slovenci su te novce investirali u svoje gospodarstvo i tamo su jesu, -u, imaju dvostruko veći bruto po stanovniku nego mi startali su s radnikom od nekih 10%, 10-20%. Mm. Dakle, treba isto reći da turizam se u Hrvostu često puta mistificira i pretvara u katicu za sve koje će nas i zvući. Mm. Nažalost, je to jedino što je ostalo. No. Ali zato što sam prije toga sustavno uništili sve drugo. ne Pa sad, eto, vadimo, sači nas turizam spasiti. ne Pogotovo prije leta. Pogotovo prije ljeta, ali, ali, ali pažite, čak, čak i Tajland koji je od turizma zarađuje nemjerljivo puno više nego Hrvatska uh, uz, u jednom banku koji ima četiri svojučilišta, do zadnjeg sela ima provučene optičke kablove, razvijaju high-tech industriju. Kod, kod nas je mislite da će se svi sam baviti turizmom. Ne? To, to jednostavno nije dobro. A za Jadran on će lako sam za sebe. A, pobrije, jedan će se primiti sam za sebe, a naši ministri i zastupnici će o njemu misliti samo kad dođe ljeto da se imaju gdje o, kupati, a ne cijele godine. Pazite, Jadran je ono po čemu se Hrvatska razlikuje od ostalih zemalja u susjedstvu. Da nemamo Jadran, vjerujte mi, bili bismo potpuno beznačajna zemlja. To je, to je prvo. I drugo, svi ratovi u zadnjih petsto godina su se u, u ovom dijelu Europe vodili radi kontrole istočne obale Jadrana. U prvom redu je toga, odnosno radi veze Podunovskog bazena sa Jadranom. Trebamo nešto naučiti ispod. to uzeti kao o, o, tako da. Dakle, Jadran je strateški bitan za Hrvatsku, Hrvatska mora imati svoj stav o tome kako iskoristiti činjenicu da je pomorska zemlja, kako zaštititi Jadransko i na koji način uopće se razvijati kao pomarska zemlja. Mm -hmm. dakle, dakle, nije samo o turizmu, nego i o lukama i o prugom do tih luka i o gospodarstvu na obalama ja. i na, na kraju krajeva očijenici da opet EU ima svoju strategiju Blue Growth, dakle plavi rast koja je namijenjena sa serijom posebnih projekata baš za obalne članice EU što opet znači da morate imati cijeli tim u vladi koji prati strategiju Blue Growth da morate imati svoje stručnjake u stručnim odborima u Briselu koji, koji prate razvoj te strategije a završit ću sa tim Europska komisija ima 150 stručnih radnih tijela što ja znam mi ih pokrijemo možda su moje informacije manjkave jedno na prste jedne ruke ne no. O tome ćemo nekom drugom prilikom. Da. Hvala što ste došli danas i vjerujem da smo otvorili jako puno zanimljivih tema. Ja ću za sam kraj ponovno citirati ustav u kojem piše da se svakome jamči pravo na zdrav život i obvezuje se država da osigura uvjete za zdrav okoliš. Evo, možda bismo to svi skupa trebali zapamtiti i o tome promišljati. Bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu. miri i dobro, poštovani slušatelji, čujemo se ponovno za mjesec dana u isto vrijeme i u istom terminu. Do slušanja.